Ezkuntza politika dugula ipagai gaur eta ezkuntza politikaren inguruan bilkura frango izan dira egun hauetan. Ala nola, beraz, eskuaren ez, erakunde publikoak sartzearen valorazioa egin duen. Azken amarrurteoetako bilakaera azpimagatuz, eskuaren egoera eskoletan hobetzen ari dela dio eskuaren erakunde publikoak zer dioten ere beste partaidek ere ikusiko dugu, eramberda ere, egun hauetan, izan dela berriki, hor lugalde kontratuaren, hizkuntzaren argloaren inguruan bilkura, eta hor argiki eskuaren, edo, edo hor galdegin abaitzen, eskuaraz eta, eta eskuaran lan egiten duten erakunden aldetik, behar zela urratz bat egin, Eta bereziki dirutza partea ere hemen datu ez da olakorik agertzen. Eta horrek ere zer ondorio duen ere aipatuko dugu gure hemen main inguru hortan ditugun solaskideekin. Ordion birerleraxe beraz egin deskagun eta sartzearen balorazio bat ordion EPK jadenik egin du eta aipatu du eskualigati hauetan aski luzaz amago urte hauetan ekoletan diren ikasleen eta kopurua hemen datu dela bereziki eskual alogean ari direnak bai lebidun sailetan baita ere murgiltze sistemetan Hemen datze poli duat ere, hor 6.000 bali maziren dola mar bat urte gaur egun mila kondatzen baitira. Progresio hori ezta mail guzietan berdina, baina ikusten dugu progresio hori ala ere xail guzietan sendi dela. Baina zertan den xuxen hori itza eman dezagun, beraz Frantxoa maitiari, berari, eskoaren erakunde publikoko presidentak beraz sartze baikora izan dela, azpimaratzen baita auku. Nik e egan ezake gehiago politika hori denbora batian, harrak aldera batzueri egan zuteko balin batzen, orai lugalde politika bat bilakatua dela eta lugalde osua hartzen duen politika bat dela Sibelotik eta kostalderat zaitasunako hono baditugu posibat kostaldian, hirian baina horre nombrea handituz doa eta hurbilgira nun lugalde hontan gehiengo bat izanen dela hauretan Edo elebidun sistima, edo mugiltze sistiman sartuko direnak Eta beraz, ara, gehiengo hori, lohtuko dugu, en ustez, lahaspos turte barne Eta beraz, zerbait eran nahiko du, mm -hmm. lugalde huniburuz Ala Franchoamaitia beraz, biziki baikor ere, geiruari buruz ere ondoko urtean zat gorakadahuriz egituko dela baitio. Mari Andre, hurret, zure ikus moldea ere, hor bigabaien aldetik eta eskola publikoetan eta e, baikortasun bera e, duzue. Baikortasun bera ezagas, bon, egia da, xifrean alde dik, numeriko beti uh, emendatzen ari direla hor uh, bidunean eta diren hor uh, kopuruak. Aldiz uh, Fonsesko problemak beti hor uh, daude eh, eta dibidez horten uh, ezta aski uh, irakasleikasen klasean aintzinean uh, emanak izan diren, direnak. Eta bon, dibidez, uh, ba dira, bost eskola uh, mailan nun, uh, Bakizo uh, bat dira haur kopuruak eh, gain ditu behar ez direnak, eta eskola bon, uh, horietan uh, bon, uh, gain dituak izan dira batzuitan uh, ainitzez, uh, gero beste dibide bat bigarren mailan uh, kasen lizeoan. Gertatu da horbe, uh, joden ortean tabaino, hor uh, izregiago gertatu dela. Eta bon, behar zuten horien uh, aintzinean uh, ba, bikoiztu, eh, albideak uh, ba, besterak asle bat eman. Eta hori uh, lortu dugu uh, aski uh, borokatuaren medioz eh, guk uh, burasuek. Eta bon, hori hola, holako gauza batzu urte sartze guziz gertatzen dira Eta bon, funtsesko uh, problemak beti hor dira, uh, uh, bigarjan mailan uh, oren pareko paretasuna berginuke huken, eh, franceses eta eskuaraz emanak diren erakasukuntza uh, horien no, artean, eta ez gira bate bate ortaen uh, aintzinatzen. Hala, eta beste gauz bat ere arretendugun ardura da, uh, erakaskuntza teknologikoan eta profesionalean, ez dela bat ere publikoan azteko haintzindamenduik, uh, ele bidu naren uh, partetik. Urgor oztiaga, Saskain e, aldetik zer balorazio egiten duzue? Ortengo sartzeaz eta baikortasun bera duzilea? Bon, Saskain aldetik, bon, e, jamer dugu ikastoletan sartzea bikeina izan dela, Hama uh, ikastoletan, kolezioetan, uh, Lizeoan uh, ikasleak emendatzen dira, beraz, sartzi uh, historiko bat izan daude hoktatik. Hiru ikastola behi ere sortu ditugu, eta jaz, uh, gatazkatsua zen uh, Ziburuko ikastolaren afera ere dugu Eta zer jangeio, bai, uh, STMJ-saila sortu dugula Lizeoan, beraz, uh, pro, uh, tekniko aldetik uh, lehen urratz bat, eta gero ere uh, Ziburuko kolezioan, Uh, ezintasunean diren aukendako sail bat sortu dugu. Baina lohtu dugun hori edo sartze historiko izan bada izan da bergitzere egitarrak, be, burasoak, ikastolen inguruan jendea mugitu delako eta aldiz be eskastia ikaragajia bai uh, ezkunde nazionalatik beti bezala eta hortan ere euskaren erakunde publikoaren ganik ere, bon, ez dugu alako sustengorik zen e, ditu es siburuko e, siburuko gatazkan beresiki, e, ziren hor gehia biziki mineratua eta importantea zenean ikastola berri bat sortzea erri batean. baina azkenan guk atera HM han berri izan ditugu atera bideak. Eta, eta orain, justu orain astengira eh, Akademi Ikuskariarekin ondoko dira oztetarako itzakmen bat negoziatzen, eta gauzak eh, biziki gehizki abiatua dira, eta ez dakit, oh, eh, maiteak momentu batez bere agintaldiaren bilan egin beharko du, eh, abenduan bukatzen zaiona, eta be, espero dezagun bedaren eh, negoziak eta horretan bere partea ahak dezan, zehiduritzen zaigu, gaioxtan ta baita bestetan gero aipatuko du lokalde kontratua ta beste euskaren akundeko lendakariak eztula bere golabete eta hor 3 plan gintza hortant zeifikantzen da nun irikiko diren eskolak edo ze edo erakarle postuak e, Erakasle postuak nun irikiko ikastolak e, finkatzen da ere zegarapen mota izango den basoa euskaraz horita gure gure eskaera Negoziak eta kabiatuak diren bezala, guk nahi dugu itzakmen bat aintzinatzeko, eta momentunetan ezkunde ministeritzako ordezkariek proposatzen diguten itzakmena da gibelatzeko. Beraz, euskarak ez du gibelatzeriko nartuko, eta ondoko asteetan gauzak ez badira susentzen, be, bon, beharko dira gauzak ongi pentsatu, eta zer egin e, ara, euskarak ezpaitu baitu gibelatzeriko nartzen al, ez ezkuntza mailan, ez besteak ere. Eta gero aipatuko dugu Lugalde kontratuan ere ainzinamendua berhar ditugute ez gibelatzeak. Hodion aipatua izan baita or, behar bat badela eta beharga betea ez dena erakasle aldetik posta eskasak eta horrie ere aipatu daggu Frantssoomaitiari. Ba, eta uh, hori dugu uh, zailtasunik hondiena memento hontan. Haurak hordira, galdegiten dute uh, elebiduntasun hori, baina uh, erreinten eta profesuren partetik ahuleziak baditugu, ez da aski, uh, eta um, gauzak garbikia ipatzeko, aurten uh, hamabi uh, postu emanak ziren uh, konkursoan, erreinten uh, eta uh, ororen buru behatzi dira presentatu uh, etxaminaren uh, mementuan eta jiru dira uh, bakarrik postu hartzale izan ororen buru horrek ergan haidu uh, postuak pagatiak zirela, asmatuak zirela baina hartzale aski ez dutela uh, ukan bada ere profesuretan Bon, edo zienziari buruz, edo mateematikari buruz, edo eh, bon zernaigail eh, izan dadin. Bon, eskualdunak euskara dakitenak esaski beren erakaskuntzak hedatzeko e, euskaraz eta beraz bon, horiek buruz ere formatuak balira euskara ongi menberatzen balute euskaraz egiten luzkete beren e, ikas materiak hortako mm. Elas... badira formatuntza bereziak antoratuak? horiek plan bat eh, eh, asmatia dugu helduen urtean, hajik helduen marxo Zuan asiko dena, mm -hmm. uh, hara, uh, seizazpila etez, uh, Euskara menperatzeko gai uh, izan ditezen. Mm -hmm. Baina problema nahusiena hori dugu, uh, hara, memento hontan, profesur eskasa eta erreint, erreint eskasa. Beraz, era eh, kasle, dela, postu es kasa, es primeratu zu mesala funtziona, eh, rien dirait et eh, eh, bon, franchement intégration, bon, et eh, et eh, i cajelé et gai direnen kopurua dela palegia, hori da arazo bakarra zure ustezasa. Bon, Eztakigu, gero, ikusten e, duguna da, azteko, e, irakasleak e, kontratatzeko edo izaiteko ez ez ditugula e, molde e, onak e, erabiltzen e, menturaz. Hori da, e, boamadakigu eta konkurtsu hori zigarri e, zaila dela. E, galditen zaie, alde batetik akademionten sartzeko e, nitzan izgale bada, beraz konkurtsu hori maila gorakoa izaiten da, hemen e, frantzak guzian e, izaiten estena bortsaz Eta ara beraz berduté biziki maila ona izan ba francais mathématiques etant eta uh, ere berduté frogatu eskuaran, je ba, quoi bon, ikasteko uh, inan dire dutela ba, dute maila ere hala beraz uh, biziki concours uh, uh, zaila da hori badakigu eta bon bestalde ber dira formakuntzak eta egin plantatu ber dira hori xiur Hori uh, funtsezko premiazko uh, proiektu bat izan behar du, eduden urteko eta eduden urtetarako ere, hain. Plan hori, berdira, IP ertaineko eta luzerako plantatu dudai gabe, eta ez beha egon ez uartu orai be falta direla eta beha direla farmatu. Eta horren ondoan, segidan asartze guziz beha dira Irak-asleak, hori hartzen gira eta eskashak badirela eta falta direla han eta hemen, hori badira beste molde batzu, kontratatzen aldirela, dira, beha denik hor diren... Uh, jende batzu, eskoale jengendi badira gaitasunak eta badira denak uh, baliatu eta haien txeka joan ere menturaz. Horre, ipatzen zen formakuntza egitia prezeski, jadanik postan diren uh, eta erakasle batzuen formatzeko eskoaraz eta uh, horrek zuten du behar hori edo? Doi doi hasten gira horren egiten, Frantxa-Maitak erraiten du baduden be martxuan biatuko dela hori, formatuko dira ez da edo sortzi presuna, ez dutuste horrek ilan betitzen dugula den beharra, eta frunczesko razoada, enfin, berko dira konkurtsa hori orren bidez ez da estira behar diren irrakasliak biltzen al, beste onduko molde batzu behar dira baliatu, Eta bere ziki formakuntza hori, eta hori bon, berdira butzatu, ere hor diren jendeak, berdu e, e, proiektu horrek erakargari izan haien dako, berdira interesatuak izan hortan, eta berda hori eginala hainzinatu, ne hori hausart batzu hartuz, bai hartzian egiten diren mano, gehiago menturaz. Jean-Claude, estion, eta Francho meite gerriten zuen, idabazia izan dena, edo da Franchoan ipar alde, kolor alde guzian, edatua izan dela eskoheren erakaskuntza, eta denetan proposatua dela, naiz, eta badakigu, eh, gune zailak badirela, beha ere behar bada esainerrexa, -e e, zuk nola ikusten duzu, azken uh, urte hauetan izan den bilakaerak, badu, beraz alde, baikorrik alde hortatik eta... Eta zuk nola ikusten duzu? Bai, uste dut euh, parte batean ezteko maiteak errazoin duela, erraiten duela ik, uh, izan dela entzienamendu importantea. Uh, estu, uh, EEP asizelarik uh, dela amakurte uh, ginuen problema berbe handiena, hori or, zen gehiagoa, gehiinik aipatzen beden zen, edapena, etzera eskaintza aski proposatua eta hori leku guztietan. Eta egia da berbe orai arte egeusitia izan dena uh, norik importantena, hortan izan dela, ez da irapena edatu da e, e, izan dira idekidurak e, ez ezta lanuria onu finitoa, eh, baizira leku batzu non eskaintza hori ezten ono egina, ba egia da zumei izan dira einzinamenduak. Ta denbora berian, bo, ez inda bakarrik era egoera hortan mugatu behar eta gola labur bildu beak, bada alde batetik eskaintza eta bada gero he eta gero aurrekek ere nola nora ainttzenatzen diren eskoraren eskolaren era kankunttzen beran eta hor barakigu deitzen dugun Santiek kalitate kaliitatibo genaletik, hor bat dira, nintz gauza horainu egiteko, hein? erronkak plazaratuak dira ono azken urte horietan, eta eta saila handala batean ez da haintzienamendu ondilik izan horrean, egia hauktean ezkunde nazionalikoa arduradunek, gileago plazaratu dutela, hor, errakaslen atzemaitiko zituzten nekeziak. Hori bon. arte, egia e e ez du problema hori izagutu, eh? zinez da aurten pausatu den, duen den urtean eta aurten pasatu den gauzara. Hori bon, ber berdera hori tratatu ez, ez da dudarik, eh? Mana, denbora berian ez du horrekentzen, hai, beste haintzienamendu hainitz izaiten aldea, eta eh? ez dela ere hori bilakatu behar bon, estakuru bezala edo aitzaki bezala erraiteko gauzak où ça qui signifie la insinature, c'est qu'il y a a faire un format comme ça, problème à l'échelle, et Gatik. Pour Adona Igia uh, Gazabegia, horrek ere nahi du zalditasun uh, erakaskuntzaren era uh, eskolaren erakaskuntzan. Bainan badira aterabilak hortaz hortaz ateratziku, berda ber dira ere istudien taksea ber berintzinagutik ere segitu, berda erakaskuntza ofizio bero berda balorizatu, ber dira kanpainak egin. Bon, aipatuk izan ditugu hor azkena ipiku -ko administrazio kontseiluan. Eta adenbora behir, horrek ez, du, ez dukentzen, beste haintz gauzetan, hain zinazen aldera, berdin. Ez, Ezin da, erran, ere hori dugura problema handiena, ez mm. dut uste, ba, problema bat gehiago behar ba handiena ez. Urgur eztiaga? Bai, ez nik hor, ala ere aitzaki polita atseman dutela, eta ez dela errealitatearekin bat, eh? hor nahazten dute, Uh, zer den titularizatzea, oda konkurso baterat erat presentatzen diren erakasleak, eta ez dutela deneko gaiten. Baina beste gauzaba da, ikaslea intzinean diren uh, erakasle kopurua. Gena ez dira denak alabea gez, konkursoak enditu dutenak izaiten al. Eh, hain zinetik, urte batzuk irakaskuntzan pastuko dituzte edo formakuntza bat eginen dute eta gure kasuan, adibidez, guk ez dugu arazorik erakasleak atxamaiteko, aurten gure xakeletik amaika postu eh, pagatzen ditugu, beraz ez dira erakasleak eskaz, dira medioak. Beraz, nondik den hori, beda bai Oksitanean, erektoreak Oksitanean ikusten duan iztunak eskaz direla, Oksitanean hainbat tokitan iztunak eh, eskaz dira, beraz, erakasteko ere, jendea eskaz da Beraz, hori indute nola baiteko, uh, kopia bat, e, iparaldean egoera bali, berdina balitz bezala, eta hemen uh, uh, iparalde osoan Euskaldunik uh, Dunik bezala, eta ez da hori, hori faltsua da, eta errektoreari bein behinogia gotan egin diogu, zeberak erraiten du, Medioak eman indituela, e, e, e, e, jendea eskaz dela, eta, bez, jendea bada, jendea bada formatzeko, jendea da formatzeko dena, jendea bada ikaslea intzinean asteko lanean eta formakuntza bat segituz konkursoraino ino eramaiteko, baina da bigarren etapa bat, lehenik e, e, behar dira erakasle horiek formatu, bakate horiek balintza eman eta begure kasuan, baditu behin bat erakasle horrezko e, gisaari direnak, Eta horiek, horien dako, be, postu horiek, kondutan hartzen alditu edukazio nazionale. Gubaitu gain bat erakasle ez direnak uh, konkursorat helduak ortarat prestatzen dugu, baina ez dira lehen egunetik konkursorekin hasten erakaskuntzan. Hori, ideia faltsua da, ez tegit, ezagutzen ez duten erjalitate bat den, edo esprese egiten duten, baina momentu enten eskaz dena, ez da uh, jendea, baizik eta uh, postuak dira eskas. Hordion, ez da bakarrik eh, eskoletako eh, sartzia eta eskoletan eramaiten den politika, ezkuntza eh, politika, mairean azken pundu bat, beste hailetarat basatu hain zin, eh, baixoa eskuaraz aipatu dugu eta baixoa eskuaraz izaiteko posibilitaterik ikusten duenez ere galdin dugu Frantxoa maiteari. Bon, horriburuz gure gogoetak dira, eh, Frantziak izen petzen balu Euro karta. E, zerbait idekidura izan litaikela hor, e, hori buruz. Izenpetu e, e, gabere eztea gai bat edo beste gehiago eiten al, eskoraz? Bono, e, behar da ikusi, zonbait e, gaietan e, aski profesur bat dela koreksionen egiteko, etxamina mementuan. Baina e, bertze batzu, e, bertze batzutan, Ez da, profesur uh, Ashki. Basuan zer gertatzen da etxemina pasatzen delaik Ez dute eh, ber profesurek eh, eh, egiten korreksioniak Bertze profesur batzuk egiten dituzte Eta hor eh, nombretipian gire lakotz Profesurak eskaz gire lakotz eh, Ez da, on, frantzian denek bezala eh, Berdintasun bat behar dela, neutralitate bat Eta bon, horrek eh, galde egiten du aski profesor zuh izan ditezen. Beraz, gauza idekia da, bana uste dut eurokartak hor idekidura bat ekar lezakeela, baina, bon, badakit dila biurte, dola, haipatu nien, prinsipioz, denak ados dira, gaiak ikasten malima dira Euskaraz, Euskaraz behar pasatu, beren etxamina. Baina, oruren buru behar daikusi. Euskarazi has ondoren e, frantsesez pasatzen dituzte ikastoletan diren e, aurrek eta e, behar ditzagun e, e, zer izan diren emaitzak ehuneetarik ehun nek kasitu dute hala ere beren, e, beren etxamina. Baina, printzipioa behar ltaike eresrespetatua izan eta bana... E, profesorak ez ditugu aski nombri jandian neutralitate uh, hori segurtatzeko. Hurt, oh, e, erakazle eskasa da hori ere, e, agazoina? Berritz ere, Frantxoamaitiak ez du bere gaiea ezagutzen, e, ahri da nola Euskarrenakundeko publiko lendakariak hori egiten alduen, badenean gaur egun txosten bat erakunde publikoak eginduena Eta gaiten duena, e, materia bat baino gehiagotan, eldu denekainetik goiti posibilitea ikela e, azterketa horiek euskaraz zuzentzea. Dira, erakasle batzu, ez direnak e, seaskako lizean, behizik eta beste lizeo eta kolezio batzukoak, egin adute bada nunbre aski hori e, e, neutralitate bat segurtatzeko. Beraz, e, bon, e, uste dut, txosten hori ezagutzen duela, eta azpadu ezagutzen, e, uste dut, oinu dela. Uh, arazoa hori, arazoa da be inspektorea eta erektoreaek eta hezkunde ministeritzak ikusten dutela be basoa frantsesez izan behar dela eta hiek e ere hien code de l'education hori guztietan hartzen hor argiki agertze baita du de l'education hortan eta uh, tokiko hizkuntzetan egiten aldirela beraz uh, zer da arazoa arazo politikoa da jundi ideologikoa da Uh, beraz, bon, uh, badakite rektoreak ere alako zeite jantzuela, erakasle eskazak zirela zuzentzeko, hori gezuha da. Eta hori badakite, beraz, asumitu dezatela, uh, ez dutela nahi uh, Euskarak uh, frantzesaren balio bera ukan dezan eta Euskarari ziotela ezagutzen uh, balio akademiko bat. Hori da arazoa hemen eta erranditzatela gauzak uh, argiiki. Marri Andrea Hureta, ba, eta hori buruza baduzue gogoetarik ere funtzioneramana es eskola publikoetan, eta gai bat, gehiago ego pasatzeko horbe bezian egina izan zen bezala, orai basuan ere, hori gogoetatziata, e, zuen nartian haipatzen duzue? Be, duzun gitzaz, uh, ikas gai batzu eskuaraz pasatzeko, jatanik behar lukete eskuaraz emanak izan, eta hortan gira horai, liseuan, eta nitzkolegiotan ere, ez direla, horren pare tasunai patzenoan hostean, hori dar, lehen biziko eman merdugun urratxa, uh, eta leku gehien-gehienetan eskolaraz egiten dena, uh, bigarren mailan, hori dira bakarrik eskuara hiru horren uh, eta historia eta geografia hiru horren ere. Beraz, bizikio hori gira horren pareko batez, uh, jaile e, libidunian e, ola izan da lukelarik eta beraz basoan hori egiten dute uh, makarik uh, eskola dituzten uh, ikasgai horiek beraz gure borroka elibidunian enfin publicoin hori da beraz mm -hmm. e, irakasleak eta klasiak egitea uh, be beste ikasgai batzu horietaz aparte eskola historiografi, geografia eskolaraz egitea hor da egin beharg dugun chantiera Iakez, bortailu, ordion, sartzea uh, epatu behitu goa eski iluzaz uh, eskoletan, egia da pundu importante bat dela, baina sartzea ere da gau eskoletan eta hori e, ere, helduen erakaskuntza, e, pundu importante bat da e, gizartean, ipar aldean, eta orduan aurtengoa nola pasatu da eta bat dituzie erronka bereziako aurtengo finkatuak? Orduan, bon, gurea gurea xartza ez da oino gina, eh? momentu honetan e. izen momentuan emateko... momentuangira, eh? gau eskola guztietan, ba, dira, or, gau eskola kilekik, eta jendea horbiltzen, eta gure xartza urriaren uh, bostean uh, izanen da. Ala ere, e, bai, eronduzun bezala, eh? elduen erakaskuntza harlo estrategikoa da, izkuntza politikan, alde desberdinetatik, uh, alde batetik uh, zin baita or uh, pentsatu uh, Euskala den egoeran izanik uh, nahikoa eta aski dela or uh, aurekin uh, jokatzea, iztun berriak uh, aurrengan sortzea, behar da ere eldu mun, elduen munduan iztun berriak sortu, ta, albe bat, uh, istun eta albezain bat iztun eta albezain fite, hori funtzezkoa da, E, Funchesko edere hain zuzen aur oieri oie begira, izan itzaten ere jendartzean erredu batzu, eskoaldun erredu batzu. E, eta gero bestalde bada beste eh, arlu estrategiko bat hizkuntza eh, politika garatzeko, hainbat hogetan hizkuntzaren eh, erabilpena bulzatzeko eh, falta ditugu eskoaldun eh, profesional profesional eskoaldunak hainbat a hogetan. Beraz ezinbestekoa da hor profesional eskualdunak formatzea hainbat a hogetan hizkuntzaren erabilpena garatzeko Eta horretan, bon eh, hain zuzen, eh, aurten, abenduan, hain zuzen, a Chikoda, formakuntza bat, aur, aur mundua eta gazte munduan diren profesionalekin. Akitaniak finanzatutako formakuntzein zahen da, sei hilabeteko formakuntza trinko bat, hama eh, abiposturentzat eta horietako batzu langa direnak, oiet, beste batzu eh, lanian ari direnak, eta beraz, alburua da, jende horiek huts mailatik, edo duten maila apaletik, eh, maila nahikorat eh, ekartzea, gai izan daitezen, gero, hor beren lana Euskaraz egamateko. Beraz, horretan ari gira, Espero dugu maitiak jandomen bezala martxoan beste bat hasiko dela erakasleak formatzeko. Guk dakigunez badira oraino problemak horren finantsamendua lotzeko, baina espero dugu eta bea jaundia baita hori e, martxan emanen dela. Egara hor bada planinsa orokor baten bea ja, eh, ondoko urtetan, arlogu hor profesional eskoldona formatzeko. Prezeski, hor, ikusten dugu bai eskoleetan bai uh, eta helduen el, uh, erakaskuntza sailean eta beste sektoreetan balorazio uh, e, bat egina izan zen uh, duela urte bat. Ikusteko, hala, pundu egin eta hainbat urteaz egina izan zen lanaz, ondoko sei urte ere begirata, zer uh, nolako plan gintza beharrezkoa gote zen, hori integratzeko eh, eskoalerriko kontratu hortan uh, eta hizkuntza sailean. Eta hor, eginak izan diren urratzen segidan, gauzak aldeat behar ziela obetu eta nahi balima zen izkuntzaren eguera funtsez eta ukandezan bere tokia hemen ipar eskualerian eta eskualak azkenean garatzeko posibilitatea ukandezan. Odeon, zer da? Juxen, e, e, hor, e, deliberatua edo finkatua izan zenan Eskal Konfederazioaren aldetik, eta zergatik gatik kalitatiboa kalitatibua behar ezkoa da momentu juntan. Berat, bai, beraz, uh, momentu hau wow, erabaki urra da, zehondoko bost urteetan, eraman diren politika publikoak uh, erabakiko dira, alborralde kontratuaren baitan. Beraz, azken bi urteetan eramanda lan bat, bai Euskal Gintzak, Euskal Konfederazioen bidez, baina baita ere garapen kontsiluko beste horrezkari guziek, uh, Ez da da, Euskarak zetoki izan behertzuen, Euskarren erakunde publikoa sortu zen 2008-2006 urtean, gerostik ze bide den eta mendik zer behar den. Eta hor, denek batez ikusi dutena da garapen kontsailuan, baina gero ere ondotik autetxien kontsailuak hartu du gai hori bere, bere eskutan, eta da Euskarak behertzuela jauzi kuantitatibo eta kualitatibo bat. Kuantitatiboa, Uh, kopuruetan, bai uh, ikasleak bai auj eta bai helduetan uh, bai formakuntzetan erriko etxe eta zerbitzu ezberdinetan uh, kuantitatibo ere eperen diru uh, dirustatzea uh, beharzelako handitu, an eta uh, kalitatiboa Azken finean hizkuntza e, politika ez edinzenninetan hezkunttzari buruz edo irakaskuntzari buruz a, ari gira, bana e, euskarak beharzula jauzi bategin alo gusietara bai zerbitzu publiko, ekonomia e, eta hori e, behartzela intzinatu. E, beraz hiru proposamen proposen atera ziren hortik, batetik euskaren erakunde publikoaren dirustatzea beraz bikoiztea, Beraz auutitztzen kontsilua kintzen proposamena hiru milunetik 6 miunetarat pasatzea, Bestetik, eh, bat eh, sortzea eh, euskararen inguruan eta eh eta asken hasen asken bat orain eh, eskapatzen zaidana. Eskolan nazional horikin Hori Beste maneira batez plantatua. Hori da. da. Eskunde nazionalarekin gauzak uh, beste maneira batez egin ze batez ere hainitz ikusten duguna da gaur egun, uh, eskola publiko lebidun ta eskola pribatu lebidunetan, lehen mailatik bigarren mailarako iauzia ez dela, ez dela ongi egiten eta galtzea hainitz uh, badela hortan. Eta uh, bestetik ere, uh, be sistema garatzea uh, eskola publiko eta pribatuetan eta lehen mailetan ere uh, astea, bon, ba ziren hala, uh, hilu hoiek ziren. Eta gauk egun orain uh, iduridu bukara erateltzen ari girela eta momentuz be, iruetariko helburu bat ere uh, ez ginuke beteko. Oren proseski, uh, hori erri kontratu berezi hori uh, izenpetzeko egunetan gira, bilkurak izan dira berriki izkuntza harloan ere, eta... Ja, Aipatu dituzun iru-elburu horiek lortzen alko ziren eta diru mailan ere konkretuki haintzina mendurik izaiten alko hotezenez, ez da alako e, itxurarik azteko, mintzatu gira ere, frantxoamaitiarekin, bere ikus moldea eman dezan, eta zer nolako e, ikuspundua bai bere zikiago hor eskualdeain aldetik. Lehen nik behar da egan instituzioek zailtasunak badituztela dela diluaren partetik. Gauza ezaguna da gure franziako budxeta, regioneko budxeta, departamentu koarena ere eta, eta herriena ere e, hor dugula biziki tinke eta e, ahal haundirik gabe. E, Baina e, zer da mementuko helburua? Garbiki hor ateratzen aizauku eta baitez da herri eta herri elkargoen bloke bat. Eta hori ezta behar den heinean Euskararen erakunde publikoan. Eh, son baite xifre, emanen ditu, estadoak emaiten du zazpia honta mila euro, gure butxetari. Eh, akitaniak sortzi honta girutan mila, ere sortzi honta girutan mila. Haukten, uh, ala ere, uh, laguntza gehiago ekarri dauku, uh, e, hiutanoita hamar mila gehiago uh, emanez, espresuki galdegina bainin, deneri emendaz beren participazioa. Uh, herriek eta herri elkargoek ekartzen dute bere unta hiutanoita hamoz mila. Eta, beraz, bloke hori, herrien eta herri gilkargoen bloke hori, ez da behar den heinean. Eta behar ginuzke, ene ustez Azteko, eh, Euskararen erakundeko eh, publikoko estatutoak kanbiatu eta bloke hori behar den lekua ekarri. A ah, hatik, batak ba, ba, ba, izu, herriek ez dutela dirutza parte handia, konparatuz eskualdeari du departament hori? A horokorki hartuz ba, Eta horro behar dira, herriak eta herrielkargoak orokorki hartu e, gehitzen bali maditugu e, e, herri, hiri, herrielkargo ahalak e, badituzte. Hatik, finanzak bertze instituzioek bezain tinke dituzte. Baina, mementoa da, eraiteko eh, eh, Euskarari buruz, lau instituzio badirela, estadoa, eh, lugalde kontseiloa, departamendoa, eta herri, eta herri elkargoen bloke eh, hori. Beraz, jorek ere, dirustatzean, eh, ekarlezake, hobetze handibat. Ara, beraz, Frantxua maitearen ikus moldea, odion Jean-Claude eh, Brzezki, herri elkargoko beraz, sindikataren presidenta izanez eta nola ikusten duzu, eh, olako proposamen bat, hor, diru eskasa delarik eta galditen delarik eh, izkuntzarloko egituren aldetik emendatzi aurukorki, olako erantzun bat? Ba, Lehenik nahi nuke erran uh, Frantxa Maitea entzutearekin hor uh, impresione eman dautala gehiago mintzatu dela akitaniako boz ere maile bezala, hein? eta ez behar epeko buruzagi bezala, eta akitaniako mm, postura gehiinik defenditu, defenditu dolo hortan. Bon, Bada niz gauza erraiteko hori... Uh, Egia, ni Azteko, badu aste eta Ilaitezonbait, uh, entzatzen girela asteko Tetsen kontxailuaren baitan bereziki. Uh, Azpi marratzia lehen bi kontratuak, horrek ernaidu uh, alaitzermen berezia, eta lege lur kontratua, bi mila urteko urt, urtian, eta bi mila eta zazpian izan petuz ziren, zirenak. Horiak uh, lagundu gintuztela, eh, uh, urratz bat haintzinat ere maiten, Uh, izkuntza politika lehenik egituratzen, no? eh? eta gero dirutza diru handiagoaren ere biltzen. Eta irugarren kontratu hori, uh, pentsatzen noen, az, azken berrien arabera ez, ez, gauzak ez dira alde orta joiten iduriz, pentsatzen noen berzela izan beste aukera bat eh? urhunago uh, joiteko, Eta ala, konduan hartuz, izan, hartuak izan diren, eginak izan diren aintzen amendoak. Beste, beste ambizione handiagoko helburu batzu, finkatzeko. Fin bon, gauzak ez dakit, susen, gauzak arras trinkatuak diren ala ez. Mainan, a, ukanditugun azken berrien arabera orduan a, akitaniak eluke bere dirutza emendatu. Ez dakigu departamenduak... Hora erte edo diaz arte emaiten zuen dirutza atxikitzekotan dena. Uh, estaduak, estaduak emendatuko du egun ta mila horoz. Uh, um, eta iduriz adostu duten gauza importantena da, uh, um, erriek behar zutela leku omdiago hartu eskuararen edo hizkuntza politikaren finantzamenduan orduana. Ni doibat jenatuan atua, izo hori uh, buruz, bon, alde bat etik bat egiten dutala helburu horrek ilan, uste dut uh, importantea dela, erriek eta errie elkarguek leku handiagoa ardezaten izkuntza politikaren finanziament duan. Hortan nik ez dut dudatzen, eh, pentsatzen dut ere gure hemengo kolektibitatean ere egin bideetan berlitekera sartu. Eh, Duritzen zaut erriak eta errialkarguak berluketera eredugarriak eh, izan, eh, beren eh, eta ez, eh, ardura niki irabiltzen duten itxura da neke da ere kanpokoek er galde egia hemendatzea, ezpain inbatugu guk etxikoakek egiten eta hor ba, egia badela utzu bat egiak eh? ehi, eta egi elkarguek ekartzen duten dirutza, besteek ekartzen dutena bai nottipigo delako. Eh? Ni entxatuniz pixka bat uh, labur biltzia emaiten ziren, edo egiten ziren uh, uh, ditugun tresnetan no, nola dirotzen, nola partekatzen zen. Bo, ez da bakarrik epe, hein, bada ere uh, tebek uh, tebeko emankizunen edapena, hein, hori erri elkarguek dutegienik badatzen eta egia erriak ere laguntzen ituztera, ere eskualgintzen nahi diren aktoreak oroak ni elzeniz seion mila euroko zama batetarat, ja, bestek giago emaiten dutela, eta eduritzen zaut hori behar dugulaguk giago eman, eta beste adibide bat emanez, da egualdeko instituzioak, adibidez hartzen ditugu Jauraritza eta EUTB, e, emaiten dute epahaldean, esko, esko, izkuntza politikan, egiak eta egialkargoek emaiten duten einean. Bo. Hori ez zaut, uh, zuzen, uste dut behar dugula, emengo erriekin, emengo erriealkaruekin, ordean leku handiago hartu izkuntza politika horretan. Baina hori erraiteaikin, hori obratzeaikin, enetako, ez, ez zuen hori eram nahi, bestek ez dutela uh, gehiago ezarri behar ere eta gehiago dena edo gehi, gutiago ezari. Hein? Ordean hor, bada... Ordean, ez dakit ondoko egunetan gauzak nola pasatuko diren, asteko ni, ni presniz biztan dena borroka hortan engaiatzeko, mana berberin bada egien eta egielkarguen dirutza emendatu, horrek nahi du behar dira adostu hori egun eta behar hori amarr egien artean, e, amarr egielkarguen artean, gauza anitzez komplikatua, Eta denbora berian, ikusiz eskoaldeak eta departementoak ez dutela beren parte hartzea hemenatuko, uste dut, no? gauzak konplikatuago izain dela. Jakinez, biztan dena, denek bizitzen dituztela, dela, nekeziak, dirutzaren analitik, diruteria kipitzen dira, eta neke da sail uh, batean hemen datzia, beste sail guzietan, berderari tipitu, eh? hala bon, ere eskuak berdu, gerdugu e, borroka hori egib zenta senta espainimba da egiten, espainimadun medio handiagoak ez hartzen hizkuntza politika nonduko aldu diren urteetan. ez dugu zehurtatuko, eh e, esporaren gorakada, eh? eta iztunak honu eh, nombre tipia ona i -iza, baitira bai ordiana bon beritchara duda igabe ene aldetik asteko ukan uh, ditugun azken oi hartzuno horiekin uh, hala uh, pentsatzen gauza komplikatuak izenen izanen, izanen direra Eta eta, eta kontratua espani espani bada aukera bat, ha, eh? ono hizkuntza politikan, no, eh, Oras bat haintzen eh, eraten maiteko gosti boto da. Da galsen du utzi egiten aukasiona, utzi egiten dugu aukasiona importantea. Hor tren, trenkatua da, hor ezela eri kontratua normalki guna hoetan siniatu behar jazen eta eh, finida negoziak eta hizkuntza mailan eh, zerbait gehiago lortzeko? Bo, Zen, gauza ofizialik ezpaitakigu, horrean, uh, mena iduriz gauzak uh, ez da beste bilkurarik uh, programatua ondoko egunetan, horreka nahi du emantikara, testa duak bere, bere aldetik, eta departamentoak bere aldetik, beharko dituzte la ofizialki bostkatu hein, hartu di, hartzen dituzten engei emendua kontratu horretan eta haute txen kontxailuak berdura bere alde. Hori bai ez datu. Eta, bo, espero dut, haute txen kontxeiloak ere, bere so ber, lasgai arribatuko ah, delarik kontratu horren honar pena, uh, de, debatea izaitia, izkuntza politikari buruz, bere ziki, ikusteko hortik landa, ba, zer zain liteken uh, erri eta erri elkargoen uh, postura egokiena, hein? kontestu begi hortan uh, Il s'enquit, il t'aïe couché, Azteko, Akitania eta eta Departemenolatik, gauzak ez direla iduriz biziki moituko. Ur, Eskoal Konfederazioen aldetik, eh, bon, nola ikusten da funtzean hori, eh, egina izan zen lan importante bat lehenik proposamenen egiteko eta, eta, eta hori justifikitzeko, horai eh, ikusten delarik estela emendatzerik izanen, eh, bon, nola, nola hartzen da hori, eta zer izanen da Eskoal Konfederazioen jokamoldea. Beraz, bom, kolpe biziki txarra da, ze hitze derrak ginituen, baina azkenean ez dira obratzen. Euskara ez da salbu eta segituko dugu ondoko urtetan euskara galtzen. Beraz, egi mugimenduen eta elkarte eta denen borondatearen gain behitzerek ondatu beharko dugu ondoko bostu orteetan hori eta eta egoera aldatzeko lan egin beharko dugu. Hor, bon, e, jankrodekai batu du maitiaren e, jokera moldea, bon, gukere bitxia txamaiten dugu Euskaren erakunde publikoko kolendakariak, batez ere negoziak eta bilkura intzin izan dituen adirazpenak, erganez akitaniak aski egiten zuela, bon, eta akitaniak hain egin, egi, egin duela eta maina anitz gehiago ere egiten aldu. Eta akitania ez mugituz, be, finkatu du egin bat, estatua berdindu da egin eta azkenan departamenduak Iaz baino gutxiago emango luke eta gero azkenfinanan zein dute, autetxien kontseilua eta egiarteko sindikata be, azken finean egitura hauak, ez dutenak e, e, zergarik e, biltzen zuzenean, baizik eta e, beste batzuen batura direnak be, baliatu dute ehien egoraz, be azken finean egiteko eek zutela e, diroa altxatu behar. Beraz, nik uste dut sekulamaino argiago ikusten dela, uh, baiak itania departamendu eta estatuak, uh, Iparo Euskal Herriko beharrak erantzun ditzaten, beparean behar dutela egiazko instituzio bat. Eta egielkarko baten beharra uh, kasu hontan ere, eta sekulamaino argiago uh, agertzen da, Ze azken finean, beste naz, behiz dute beti nahi dutena egiten. Ze azken finean, erraitzen dute ba, deneditugu diru arazoak, mena behar dute herriek diru gehiago eman, eta guk edo gutxiago edo lehen bezala hamanen dugu. Ba, hori ez da seriosa. Eta uste dut, bon, uriaren, hogeita lauean, bada itzorduna gusi bat, herri uh, elkargoaren alde eta Euskararen ofizialtasunaren alde, eta hor ez gutxi egin behar. Eta uste dut, erantzun masiboa izan behar dela, Uh, iduritzen zaedalako, pixkat Euskal Eritarretaz futtitu direla bilkura hoietan. Eta eta. Bu, dut gure hizkuntza bizirik ikusi nahi dugula, gure egia bizirik ikusi nahi dugula. Eta beraz, ugiaren hogeita lagua, larun bat da, baionan atxaldeko bostetan, hojere uh, historia egin beharko dugu. Uh, Eri elkargo hori uh, dugun azken atera bidea baita, hain hitzek uh, gehiago uh, nahi lukete edo nahi ginuke, Baina ikusiz nola joan den negoziak eta hor, eta, eta, Ipar Euskal Herriak bere ordezkaritza, egiazko ordezkaritza bat falta zuela. Pentsatzen ginuen EPEK egin batean beteko zuela hori, baina ikusitugu nola jokatu den akitaniaren posizioetara. Beraz ez, e, egiazko instituzio bat behar dugu eta albe zein fite. Jakeasgia da eta eskolegiko kontatu bereziguri aipatzen zelari jonden urtian eta parioa egin zela bai garapen konttzilen aldetik eta eta beste e, bon, zerbait gehiago lortze zerbait egitekotan egin deezagun parioa e, eta eta barri hizkuntza izkuntza sailari da e, lehen eman dezagun, e, eta ezagia izan. Bon, orai hori ikusita, e, entzuneta ere anartian e, Fransua Holandek eta lehen e, presidentak berak eta reten zuela hizkuntza gutituen alde ere erabakiak hartuko zituela eurokarta ere aipatuz eta beste. Uh, bon, pundua eginez omaitila beteren buruan, ezkira hainit hain azkenean, eta zer ondurio ukanen du horrek, uh, izkuntza harloan, ari diren, uh, elkarten aldetik, eta, et, eta ondoko urtetan, martxan ezagin nahi duzuen uh, politikaren aldetik. Hori bon, guztia... Uh... Finkatuko da, ondoko hasteta hilabetetan, diakinen dugularink zehatz-mehatz, azken finan, ze egoeratan izanen garen. Eran izan den bezala, eh, abiatu ginen hor eh, diagnosia batetik, eh? eta ez hola bihorduz egindakoa, baizik eta lantxakona izan zen. Izkunz politikak zer egin duen azken urtetan, azken urtetan eta hain zinamendu frango hekarri zituen, baina nire euh, diagnose hortan beste partea zen, baina eritmo horretan segituz gero, ez dugu lortuko izkuntzaren behar eusko lapena behar den euh, bezala. Hortik abiatuz, lan duzen euh, proposamen bat, eranaizan den bezala, eta azken nian garapen eta... Haen konttzeloak ere beretu uh, zuena. Eta hortan bazen uh, ambizio handikoa. Eta ez zena solik kontablea en batzuek diote lurgalde kontratua dela zeak kontable bat legokatzen dira uh, diru laguntzak. Bada beste ikus molde bat eta horrela ulertu genuen Eta etagazoen osoz, eh, aurrekoak ikusirik eta aurrekoaren bilana eginik. hegaten zen behar zela, Hombizio bat, behar zela bat, holdar eh, bat eman. Eta horre laulartu genuen, hasteko denek, eh, pentsatzen dut, eh, lantaletan parte ortuenak, baina bereziki, izkuntzaren atala landu genuenak. Eta hor talako, atera da hor paktu politiko baten idea, eh, lehen uh, urrek azaldu bezala, badituena alde uh, diru mailako alde batzu, baina baduela ere uh, alde politiko importante bat. Eta hor, uh, beh, ikusten ari garena, da, horrek uh, eran non bezala, uh, Instituzio faltaz, leadership falta ere, nik uste, bada hori, eh, badira instituzioak, baina badira pertsonak eta pertsonen engaimenduak, egitura faltaz eta leadership faltaz, edo bolontate politiko faltaz, gertaliteke, kusiko, noko egun eta hostetan, gertaliteke hortan or, utsegitea. Uh, eta, hautean utsegien barrez duguna da, uh, barrezko aleriak bere instituzioa lortzea, zer Utsune hori ezin dugu gehiago jasan, eta gehiago bizi, eh, ondoko hortetan. Izkuntzaren alorean nola segituko dugun, e, ikusi beharko dugu. E, bon, e, Ikasia dugu, eh, aspaldidanik, e, xaxi guzien gainetik eta gaudai e, guzien azpitik ibiltzea, baina horrela luzaz ezin dugu segitu, horrela e, ez dugu behar bezalako lan egiten. Baina bon, egokitu beharko dugu nola edoala, eta eta egoera berriari egokitu eta segitu horrein arte egin dugun bezala. Baina nik espero dut, erri guztia mobilizaturik eta eta horretarako manifestaldia hor da, baina ez hori bakarrik, lortuko dugula gabsak deblokatzea eta lortuko dugula hor Euskarak behar dituen neurriak eta behar duen dilu laguntza ere eskulatzea. Fransziski galen diogu, Franszio-Maitiari, bon, egoera hori oktan egonez eta esueto zen, blokatze egoera bat ere uh, osatzen ari. Bueno, ez da bakarrik Euskara mailan, nun galderak e, azkarrak diren eta e, finanzamendu publikoetatik e, ahalak e, gutxi beraz gure ingurumena hortaz e, e, egin ada. E, behar da e, Euskarari boruz e, indar egiten dela, estadoak emendatuko du e, bere ekarpena, bertzen heinerat e, helzeko, Prefetak uh, uh, haipatu dauku eta segurtatu, heldu den uh, bosturteetan... Uh, beraz bertzen heinerat heldia uh, izain dela herriek ere, hara, beharlukete uh, hein bererat heldu, hor itugibat sendida uh, uh, finanzen uh, emendatzeko. Bainan behar den heinetarat uh, helduko den ez da gauza seura biztan da, gauza kobetzen malimadira gure ingurumenian diru sartzeak hobetzen kobetzen malimadira uh, gure ingurumenian instituzioetan ez dudarik indar gehiago egina izain dela. Ordean, beraz egurtamen gutxi egia erran, eh, ikosiz, ala, azken egun hauetan ere, tokiko luraldetako arduradun frango ere, arranguraturik plazaratu direla zeren eta dilutzak ere, etipituak izanen baitzaizki, ondoko urtetan, marri-Andrei urret, ondoko urtetan ere, beharko da lanegin egin, diru hein bera edo gileago, edo gutiago izana. izkuntza politika bultzatzeko, erranduzu, eskoletan, bon, baduzu erronka handi bat, hor, eh, mail guzietan eh, elebitasuna eta parekotasun hori itzia bereziki kolegio-lizeuetan, eh, eta bigabaien aldetik, eh, nola ekusten duzu, ondoko ondok urtetan, eduden urtetik, eh, eta bost urtetan eh, zuen pario eta egonka eh, nagusiak eh, zoin izanen dira. Gira hondarriane, eh? ben han hori bon, ikusia biltzeko eran ezake egia da... Euh... Ezkuntza mailan ere, behar dela erakutsi borundate politiko handi bat undarrian. Gu hartzen gira borrokan, bon, zinez, Christian girelaik, hala, postu bat eskoazatelaik, hor dian borrokatzen gira, pizkabatu yuk hartzen gira, eta zerbait lortzen da, benen ez da hola eta jokatu behar, seurki. Eta etxemplu baten emaiteko, uste uh, dut behar dela erakutsi uh, eskuararen ekast, ikast, erakastea dela gauza garantzitsua, eta dela um, ezkuntza politika baten uh, Huitua, eta lgaldeak duela hori uh, galde egiten eta haren nahi bat uh, dela eta txplu baten emaiteko beti beraz. Um, Kazan liseoan, beraz izan dugu problema bat, eh, bazen animaleko klase bat, ogoita manbostan baxeien haur ziren metatuak eta harien entzinean eskuelazko klase bat emaiten zen, gu konartzen alestuguna, eh, berdira zaindu kupuru arinak eh, izkuntza eta bon, eskoara erakasteko, eta erran daukute, abe bakizue txinera klasean berdin dira. Berdin da, han izdira. bon, zar galdi egiten duzuezen dako, zarbait gehiago egin ezake zuen dako. Beraz, e, beharte eginen, e, be, hemen eskualerian. E, be, bada politika, izkuntza politika bat, eta nahi dugu e, eskuarazko erakazkuntza hori bereziki zain du, berezia da. E, Lizeoaren baitan berezia da, eta ortarako berduzue beste... E, beste, doka moldei bat izan, erakaskuntza hori buruz. Beraz, hori da, eskunde nazionalak, hori korean komprenitu behar duenak, eta hori, komprenitu behar duena, eta hori, da, lugalde politiko batek adierazi behar duena. Eta, Geruari begira ere ze zerguin eta zer nolako eh, eta jokamoldiak ere egukan egitura eh, esbertinetan, frantsodimiak ere bere eh, oagare bere ikusmoaldea baiten doku. Gure helburutan da berris eh, eraidia eh, eta ikertzia eh, nun robotzenalginusken eh, bakotsak bere instituzioan eta bere kompetentziari begira euskarari buruzko eh, politikaren eh, asmatzia. Hala nola, estadoak okopatzen da, erakaskuntzaz. Eta, beraz profesoren formakuntza eta eh, hori espaita oraindik egina izan, eh, hobetzeak jo badira. Eh, Lugalde kontseilua okopatzen da, eh, formakuntza profesionalaz, hor ere zergatik ez, eh, euskarari buruzko eh, formakuntzak. Ga hori ez da orain no aztertua izan. Herriek e, ere batitute beren konpetentzia horiek beren gain hartzena luzkete, eta euskarri buruzko politika bat, jok e, asmatuz departmenduak ere. Beraz engaiamenduak uste dut, hartuak izanen direla denen partetik e, euskarari buruzko politika e, sakontzeko bakotsak dituen kompetenzietan. Jean-Claude, beraz herriak errantuzu, bat eh? badutela eh, responsabilitate bat eta funtsian urtetik urtera ere eh, mendatzen dela, beren eh, esku hartzea funtsian zail hortan. Eta geruari begira, naiz eta negoziaketak biziki zailak izan hor diruaren aldetik eta eh, ginteko eh, gauzak eta egin bideak eh, argi ikusten dituzie herri elkarguan eh, hor eta barkatu. Eh, sindikatan, herrien eh, sindikatan, Ego, eztien errandutan bezalan ez du dudarik egiten uh, nahi madugu Fidel uh, egon erranak izan diren gauzer berdu gula uh, erri eta erri errelkarregoan esku hartze handiagoa uh, bultzatu hori eta hala, hiko, behar, onore erraiteko pentsatzen dut hori simpio izaintzela Beste institutioek ere, erakutsi izan bazuten uh, beren haintzina ere maiteko du, dueteko nahikaria. Hori bon, gabe berku dugu hala ere gauzako bratu. Gok erran, nik erran ez eki buruz, hor kontratuaren epea edo okasionea doi bat galdia badin bada ez direla gauzak uh, hola egon berku, ala. Uh, hor, Frantxoamaitiek erreiten zituen gauzak eduriko horiek ere badute dute beren importantzia, zenta Nizeke baterra bi eta hori zen pixkat pentsatuak ginuen paktu horren eskolaen aldetu, paktu horren bi helburuak alde batetik bela orai hartte egina zen egina zen bezala berzela instituzio guzsieek elgarekin ere maiten duten tresna eman komuna azkartu eta hori da EEP, nik ez du dudatzen geroari buruz sede hortan behar dela segitu, e notre legat berrikitan uh, boskatua izandana uh, notre legi horrek ofizialki markatzen du irraiten du eskolen uh, uh, eskoliko eskualde, hizkuntzen hizkuntzen uh, promozioa hori berdera eskumen partikatua izana eh bon ora hierte hori uh, argiki egena eta pentsatzen dut horrek laguntzen du azkartzen du hemen eskolejien egin gnuna urte hori Uh, a, tresna emankunbo bat ega nahi du ere uh, niduriko uh, koherentzia eh, eta, eta efikkazitate gihiago eren uh, aldi eh, jokatzen aldugula. eta denbora berian eztu hogekentzen bakotsak instituzio bakotak bere ahruan Uh, bere eskupian uh, dituen eskumenetan aniz gauza egiten al alitura uh, ardura imaiten duta adibidera eta eh, erakaskuntza ipatzen bai ginoen uh, adibidez hori erakaskuntza publikoan Lizioetan eta koliguek eta koligueetan departamentoa eta eskualdeak dute uh, poderea eta eskola edo Lizio eta koligue gutitan da adibidez eskora agertzen seinaletzen eh, hori ez du fitxik ostatzen Hori egin liteke hilabetetik uh, bestera Hori askita bakarrik erabaki politiko horren egiteko. E, eta horrek ni... kostion epatzen zuena tokian tokiko herri elkargo bat edo egitura bat politikoa abalit eskolerian berian horrek ni... lagun lezake? Diko hori zen erran hainuen azken gauza pentsaten geroari buruz hor bizitzen dugun sistema eta u, ukan ditugun hor kontratuko azken azken horiartzenen arabera, uste dut horiek argitegarbi erakustera temaiten dutela gure horraiko sistemaren mugak eh? oso ki uh, haute txenkontxegoa zer da, da, elkarte bat, hori dian, ez du bat behizik emaiteko e, e, e posibilitatea, ez du beste podererik, hala. Ordoan, izanen eh, hemen eskolegia mailana instituzio bat podere duna izanen eztenu, nekez ikustenu nola haintzina dutuko giren hizkuntza politikan. Hori behar eskoa da. Eh, Berda, poderea leku bat eraiki hemen eskolegian emengo hau artean, artian, horrek arglezake osoke kompetentzia ez du horrek entzen aztadoak, kitaniak kita eta departemenak no, ez dutera segitu berko, mana baginuke instituzio bat, zinez eh, hizkuntza politika, eh, ardura bere egin bedeetan txartuko dena hori hori da onduko hilabetetan ere bistan dena ere mana izanen dena borroka eta dut horrek egiten barin bada gauzak uh, aldalezake. Hortan, utziko dugulat denbora ere joan zauku eta jandugun bezala, funtsian, gai hori bera, maingeinean eta eta karrikan ere izanen dugu. Itzordua goitaraziz, beraz, horiaren hori izanen dela, beraz, ergarretaratze bat, bai hizkuntzaren alde eta eskualdearen, erialdearen alde, eskoregiaren alde, beraz, e, beraz, eskumenak ere, e, galdegin ez. Hortan, mil esker guzsiri parte harturik eta beste aldi bat arte.